פרק כ"ח לדוד, אליך, אדוני, אקרא, צורי, אל תחרש ממני, פן תחשה ממני, ונמשלתי עם יורדי וורו. שמע כל תחנוני בשביעי אליך, בנושאי ידי אל דביר קדשך. אל תמשכני עם רשעים, ועם פועלי אוון, דוברי שלום עם רעיהם, ורעה בלבבם. תן להם כפועלם, וכרוע מעלליהם, כמעשה ידיהם, תן להם, השב גמולם להם. כי לא יבינו אל פעולות אדוני, ואל מעשה ידיו, יהרסם ולא יבנם. ברוך אדוני, כי שמע כל תחנוני. אדוני, עוזי ומגיני, בוא בטח ליבי, ונעזרתי, ויעלוז ליבי, ומשירי אהודנו. אדוני עוז למו ומעוז ישועות משיחו הוא. הושיע את עמך וברך את נחלתך וראם ונשאם עד העולם.